Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min الله a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu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 إذا اراد الله سبحانه وتعالى تشريف خلق من خلقه كرنا له من ذكره فلا يذكر الا ما ذكره قال الله سبحانه وتعالى تنويها وتشريفا بالأبوين الكريمين ووصينا الإنسان بوالديه احسانا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَقَالَ جَلَّ عَلاَ لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين احسانا اما يبلغا عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقر رب برهما كما ربياك صغيرا ماشر المؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala pindi anapotaka kuonyesha utukufu wa kiumbe miongoni mwa viumbe vyake pindi Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuonyesha sharaf na cheo cha kitu alichokiumba basi mara nyingi huwa ni mwenye kuunganisha utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala na utaje wa kiumbe huyo Allah subhanahu wa ta'ala hutaja sehemu na cheo cha kiumbe huyo Hamna mwanadamu baada ya Adam alayhi salam ila ana wazazi wawili ambao kwa atokana nao babetu Adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba alimuumba kwa mikono yake miwili mitukufu amkemea iblisee lain akimwambia ma ma na aka lima sajuda lima kipi kile na kukuzuia kusujudia nilichokiumba kwa mikono yangu miwili astakbarta am kunta minal alin ni kiburi au ni kujigamba Allah subhanahu wa ta'ala aonyesha cheo cha baba baba yetu Adam alayhi salam kuwa amemuumba kwa mikono yake mitukufu kisha kizazi cha ki Adam alayhi salam wote wato kamana na baba na mama ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kutaja fadhila na cheo cha wazazi wawili بعد kutaja hakiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nini yenye kutangulizwa la taj'al ma allahi ilahan akhar fatakuda madhmuuman makhdoola qala al-allama tusidi rahmatullahi ta'ala alayhi ay la ta'aqid anna ahadan lahu haqqun fi ibadati llah wa ma'ahu اسمه ممناچو ان عبد الرحمن بن ناصر السعيدي قوليك الله سبحانه وتعالى لا تجعل ما الله اله الافر نكو اسitakidi kuepo na mwingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada wala usimwelekezee yote katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala chochote cha cha ibada wa Utakapofanya hivyo ukamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala basi utakuwa ni dhalili na utakuwa ni duni katika viumbe. Wakabaa qabaru rabbuka alla ta'budu iya iyyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala amehukumu na amewajibisha kwa waja wake wote usimuabudu yeyote ila yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kisha akataja kinachofuatia katika fadla na wema wabil walidaini ihsana ai waqad an tuhsinu lilwalidaini ihsana wakadhalika allah subhanahu wa taala amhukumu na amewajibisha kwa ni jambo la alipotanguliza haki yake kisha akataja haki ya wazazi wawili hii ni kwa kuwa hamna katika yetu sisi wanadamu ila anaye baba na mama ambao kwa wamemzaa Mwenyezi mgu Subhanahu wa Ta'ala atutajia hali walizopitia wazazi wawili wa wasina al insana biwalidaihi ihsana na tumemuhusuia na tumemfaradishia mwanadamu amfanyie wazazi wake wawili wema wasil linsana wasina ihsana hamalathu ummuhu wahanan ala wahnin hakika mamake mtu alimbeba katika tumbo lake kuwa mjamzito katika wahanan ala wahnin akipitia hali ya misukosuko baada ya misukosuko pindi alipombeba hui mwana katika fuko lake la uzazi wa hufi amain ameen وكذلك akawa ni mwenye kumnyonyesha kumfanyia ihsani na wema kwa miaka miwili ili mtoto ainukie na afia ili mtoto apate haki yake ya kuishi kwa kupitia ghida chakula ambacho kuwa chatokamana na maziwa mawili ya mama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajali hii ili huyu mwanadamu atanabahi Fadla na cheo cha hao wazazi wawili na khususan mamake mzazi Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa an la allata'budu illa iyyahu wa bil ihsana اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْ جَاهِلِيَةٍ حَاوَذَ زِيَوِيلِ وَتَنَدَّوَيْمَا كَتِكَ حَالِيَ أُحَيٍّ Wasiwe ni wenye kufanyiwa ukuk kukosewa adabu katika hali ya uhai na katika hali ya kufa kwao amma katika uhai Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kuwa watendewe wema ni ima yablughanna indaka al ahaduhuma au kilahuma katika hatua yoyote na marhala yote ya uhai wao hata wakifikia uzeeni na utuuzima uzima fala takullahuma ufin wala tanharhuma usithubutu kumkemea hata kwa tamko la ufu ambalokuwa wanachuoni wasema kuwa ni tamko lililokuwa la chini la kuonyesha kuwa umeudhika hata tamko hilo usimkabili nayo mzazi wako wala tanyeharhuma wala usiwe ni mwenye kuwakemea na kuwapazilia sauti zako Kua, usha kuwa ushakuwa mtu mzima una afya una uwezo ukawaona kuwa hawana maana tena Mwezi Mungu Subhanahu wa Taala amekataza bali ihsan asema Ibn Umar radhiyallahu anhu kumwambia mtu katika watu aliyekuja akiuliza Jinsi gani ya kumtendea mzazi wema? Kala Bnu Umar radhiyallahu anhu. Kullehu qawlan layina. Simanae kwa maneno ya laini, kwa sauti ya chini, kwa tuo za chini za sauti. Wala usipaze sauti yako. Wa atuim huma min tuamik. Na uwalishe Kutokamana na chakula ambacho mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku ta dukhulul jannata majtanabtal kwa hayo utaingia peponi madaam ni mwenye kujitenga na makabair makosa makubwa yatakiwa sauti zetu ziwe chini tunapozungumza na wazazi wetu wala tusipaze sauti kwa kuwakemea au kuwazomea au kuonyesha unyonge mbele za watu ni haramu mwezimu subhanahu wa ta'ala ameharamisha wakfidh lahumajanaah adh-dhulli min Balikuwa kuwa mpole na mnyonge mbele zao waonyeshe rahma uamiliane wa nao kwa namna ya upole na huruma kwani hawa wamepitia katika hali walikuwa wakikubeba kwa upole walikuwa wakikubembeleza walikuwa watakakujua hali yako pindi ulipokuwa katika hali ya unyonge na udhaifu hutambui lolote wazazi wako wawili walishughulika katika kuhakikisha kuwa wapitia katika salama na wapata afya Hii ni katika hali ya uhai wa ama katika hali ya kufa Mwenyungu Subhanahu wa Ta'ala ataka ihsani hiyo isisahaulike bali ukithirishe kuwaombea wazazi wako wawili katika uhai wako na watakapoondoka katika mgongo wa ardhi hii uwe ni mwenye kuwaombea mwezimu subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake ametufunza ni dua gani tuwaombea wazazi wetu wawili wa qur roham huma kama rabbiyani saghira sema ewe mola wangu mlezi Warehemu wazazi wangu wawili kwa rehema zako tele kama robbayani dogera kama jinsi walivonilea pindi nilipokuwa mtoto mdogo nilipokuwa mchanga uwe ni mwenye kukithirisha kurudisha shukrani ya wema ya hawa wawili ambao walikuwa ni sababu ya wewe kukanyaga mgongo wa ardhi ukaneemeka na ukafunguliwa katika riziki za Allah subhana wa ta'ala basi rejesha ihsani kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwaombea hao wazazi wawili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Wakadhalika Allah subhana wa Ta'ala kwa upande mwingine akemea kwa ukali akemea kwa ukali uku kulwalidain kuwakosea Hishma wazazi wawili Inkuja katika hadith sahihi Anna abdillahi ibn Amr radiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu عليه wasallam قال akbarul kaba'ir thalatan akariri mara 3 akisema mtume sallallahu alaihi wasallama katika makosa makubwa katika makosa makubwa akbarul kaba'ir an taj'al allahi ilahan akhar ni umuabudu pamoja na subhanahu wa ta'ala mwengineo ni umfanyee Allah subhanahu wa ta'ala uh, mshirika katika ibada yake antushrika billah wa uqulu walidain kisha akataja jambo la pili ni kuwakosea wazazi wawili heshima Wakosea wazazi wawili heshima mtume sallallahu alayhi wasallama kana jalisan fakan fakan muttaki'an fajalasa fakan ala wa qulu Alikuwa ameketi kwa kuegemea akabadilisha kikao akaketi wima akawa ni mwenye kukariri ala wakaulu kaulu zur tanabahini kusema uongo tanabahini kutoa ushahada wa uongo ni katika makosa makubwa katika makosa makubwa akataja kumkosea mzazi hishma na kumtweza mbele za watu akiwa hai au hali ya kuwa amekufa ni katika makosa makubwa kumkosea wazazi kuwakosea wazazi wawili Mtume sallallahu wa wasallama alikuwa akichunga haki dhaao wazazi wawili akifunza umma wake bali alikuwa akitanguliza mbele ya faraidhul kifaya na ibadat za nafila katika sahihih imekuja جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجره وقد ترك ابواه يبكيان فقال ارج اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما ننت علم جليا صلى الله عليه وسلم اكي وانا رغبه يا كنتك قحمه صلى الله عليه وسلم هجره من من مواهب katika dini hii, Mtume sallallahu alayhi wasallama akajua kuwa huyo amekuja ana ragba ya kuhama na ilhali amewaacha wazazi wake wawili, walia na wanahuzuni. huzuni. Akamwamuru irji ilehima warjale nenda ukawachekeshe fa huma nenda ukawachekeshe kama abkaitahuma kama jinsi ulivyowaliza wazazi wako wawili Mtume sallallahu alayhi wasallam awahifadhia wazazi wawili cheo chao kwa umma wake Mashara Ma almu'minun hakika wazazi wawili watakiwa wawe ni wenye kuchungwa watakiwa wawe ni wenye kuheshimiwa watakiwa wawe ni wenye kuongozwa katika la haki kwa njia ya sawa pasina kuvunjiwa haki zao pa, pa, pa, pasina kuvunjwa hijma ambazo kuwa wanastahili baada ya taabu ya muda mrefu barakallahu lana wa lakum fil qur'an ladim wanafa'ana bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa zimku subhanahu wa ta'ala wabora wa viumbe vyake ambao ni anbiya alayhi salatu wassalam ametuelezea habari zao jinsi gani walikuwa na wazazi wao katika hali ya uhai na baada ya kufa kwao katika hali ya kuongoka kwao na katika hali ya kuzoroteka hali yao kidini wakawa kinyume na dini ya haki Aelezea Abu al-Anbiya Ibrahim alayhi salam jinsigan alifu na mzazi wake ambaye alikuwa amepinda wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya kumbuka utajo wa Ibrahim katika kitabu hakika ye kana siddiqan nabiyya alikuwa ni katika wakweli Miongoni mwa mitume ya Allah Subhanahu wa Ta'ala اذ قال ya abati أبتي لماذا ma la yasma Wala ولا Wala ولا anka عنك alipojadiliana na babake kwa akawa ni mwenye kumwita ewe babangu mbona waabudu kisichosikiza wala kisichoona wala hakito, nuf, hal, hakito kunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakapoulizwa kwa nini unayaabudu ameandaa mazingira ya kuzungumza na babake alipomuita kwa wito wa huruma kwa wito wa heshima kisha akambainishia swala ambalo kuwa limemtatiza kuwa haya masanamu hayastahiki kuabudiwa kwani hayasikii wala hayaoni ولا هي يملكي منفعه ₺ الله سبحانه وتعالى يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان لرحمان اصيا ازيديكم ففنوليه باباكك usimabudu shaytan kwa kumtwi usifanye matendo ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha hakika shaytan ni mwosi wa Allah Fattabi'ini ahdika siratan sawiyya. Ewe babangu, hakika nimefunuliwa katika ilmu ambayo hujafikia wewe. Basi nifuate unyo unyo nitakuelekeza njia Ilo kuwa ya sawa. Ya abati inni akafu alayka adhabu min arrahman fatakuuna lishaytani waliya. Ewe babangu, Nakoogopea adhabu ya Allah subhana wa Ta'ala isikufikie. Hii ni wasia ya hali ya juu. Hii ni huruma ya hali ya juu Kutokamana na mtoto mwema kwa mzazi wake ambaye amemza amemzaa. Ee babangu, kuogopea adhabu kali ya ar Allah Subhanahu wa Ta'ala usije ukawa pamoja na shetani katika kuadhibiwa. Sitaki uje uadhibiwe lakin kaddar Allah baba akawa ana majibu yake la illa mtantahi la arjuman nak wahjurni maliya kama haya uweza ukakabiliana nayo kuwa baba akawa ana ukali mzazi akawa hasiki walakin hishma yake na sehemu yake bado ya bakia, amwambia mtoto wake Ibrahim Ewe Ibrahim umegura umegura na umeacha masanamu yetu basi nenda mbali na mimi wa illa ni mwenye kukupiga kwa mawe nitakuwa ni mwenye kukuadhibu qala salamun aleik Ibrahim alayhisalam akamjibiza babake kwa hatua ya chini na sauti ya chini na hishma, na adabu maneno laini salamun aleik salamu ya allah subhanahu wa ta'ala na amani ya allah subhanahu wa ta'ala e sa lak hakika bila shaka mimi nitaendelea kukuombea magfira kutoka kwa ku allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukugufuria huyu ni ibrahim alayhi salam amiliyana na baba yake kwa upole katika hali ya uhai bali almuhid kuwa نتقوى <تصفيق> لمن يكوكuombea maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala waqala anna nuh an alayhi salam nataji Allah subhanahu wa ta'ala khusiana nabii wa kwanza nuh an alayhi salam pamoja na waumini kijumla na wote ambao kwa wataingia kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika nyumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni Nabii wa kwanza Nuhun alayhi salam pamoja na utukufu wa utume ambao kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa akataja kadhalika kuhusiana na wema alokuwa nao kwa wazazi wake na maswahaba zake mtume alayhi salatu wassalam wakadhalika walishikamana na wasuia Wa Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kuamiliana kwa wema na wazazi wao Abu Hurairah radhiyallahu anhu miongoni mwa maswahaba wakubwa katika ilmu na katika daraja Atupigia mfano katika jinsi ya kuamiliana na wazazi wawili Anabi mur kana Marwana yakhlufu abu hurayra radiyallahu anhu asema Aba Murra kwa Marwana ibn hakam alipokuwa akiondoka kuenda katika haja zake nje ya, nj, nje ya mji au nje ya mji humwacha abu hurayra kuwa ni msimamizi na kuwa naibu yake Wakana lahu baytun na alikuwa abu hurayra anayo nyumba wabiji, wabijiwarihi biwa biwiari li ummi na wa ubavu wake kuna nyumba ya mamake fakaana yakulu fakaana yakulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu assalamu alayka ya ummata rahmatullahi ta'ala alayk wa barakatuh humsalimia mamake kwa kumwombea salama ya Allah subhanahu wa ta'ala infikie na rahmat za Allah kisha husema mamake wa alayka salam ya bunayya nawe kadhalika salami allah subhanahu wa ta'ala ikumiminikie kisha husema abu huraira thumma yaqul rahimak allah kama rabbaitini saghira mwezimu subhanahu wa ta'ala akurehemu kama jinsi ulivyonirehemu nilipokuwa mdogo na mamake kadhalika humjibu wa kusema wa wa ahsanallahu ilaik kama barartani kabira mwezi mungu subhanahu wa naye akufanyie wema na ihsani kama ulivyonifanyia wema katika ukubwa wake thumma yakhruj asema abu murrah kisha abu huraira huwa ni mwenye kutoka wakana yaf'alu dhalika inda duhul wakadhalika pindi anaporudi kuingia nyumbani kwake huanza na salamu hii na kumoomba mama yake idhni ya kuingia nyumbani Huni sahaba miongoni mwa sahaba za Mtume alayhi salatu wassalam ikuwa ni mashuhuri hata kwa watoto wadogo alikuwa na tabia hii na hulka njema kwa wazazi wake wawili Mashara almu'minun hakika wazazi ni sehemu kubwa ya mja kupata fadla za Allah kupata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallama amejaalia kuwa kufaulu kwa mwanadamu kwa yule mwanadamu ambaye ana wazazi wake wawili ni ye awe ni mwenye kuwafanyia wema na kuangamia kwa mtu ni pale pindi ambapo kuwa atakuwa ni mwenye kuwafanyia uovu wazazi wawili mashara almu'minun tuhimizana tuamrishana na tukumbushana yeyote ambaye anao ana wazazi wawili Walokuwa hai kama alikuwa ni mwenye kuwatendea wema basi na akithirishe kuwatendea wema na kama alikuwa ni mwenye ni nidhamu na hishma basi arekebishe na achukue mkondo mwingine bali kwani anayo fursa bado katika maisha yake asingojee ikaja ikampita muda kisha akawakosa hawa wazazi wawili ni wangapi ambao kwa wameishi na wazazi wao wawili kisha wakawa ni wenye kutoweka basi na kuwafanyia wema Mtume sallallahu wa wasallam mara alipopanda juu ya mimbari yake Akasikiwa akisema amin Amin. Sahabu akamuuliza kwa nini ule sema Akasema kuwa nili um, Jibril alayhi salam alinijilia na akaniambia atakuwa ni mwenye kuhasirika. Atakuwa ni mwenye kupata khasara ambaye kuwa atawapata wazazi wake wawili wakati uhai kisha asiwe ni mwenye kuingia pepo kuingia pepo yani asio ni mwenye kuwafanyia wema ambao utakuwa ni sababu ya kuingia peponi mtume sallallahu alayhi wasallama akasema Allahuma amin, ewe allah takabbal dua hii hii ni tahadhari kubwa kwa yeyote ambaye kuwa ana wazazi wawili kisha asiwafanyie wema inna allah wa malaikatahu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama على ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamid Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamid Majid Rabbana ighfir lana ربنا wa liwalidina Warhamhum kama rabbawna sighara ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خز الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم